Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Indak tanda-tanda fi'il. Apa tanda-tanda fi'il Arab zakar? Adanya qad. Sin. Saufa dengan ta ta ni sisa Kalau kado ini masuk kepada fi'il apa saja? madhi ma fiil madhi dengan fiil mudhari jika ada kada berarti itu imma dia fiil madhi atau fiil kalau kada masuk kepada fiil madhi merujukan berapa makna ya hana aba said dua salah satu di antara dua makna <tuh> Saya angkat dulu Dokter Rizu Nah ya ahala Dokter Ayakallah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Antum Sudah tiba? Eh, belum Belum Masih di Saudi? Masih masih. Di, oh. Nanti malam ke jendah Oh nanti malam ke jendah ya. Besok terbangnya Oh ya khairan Nah ya ahli Tapi masih sekarang sih Tak ada di situ Masih Hari Kamis Ya masih, oh. ya. Oh maksudnya malam Jumat yang ditemoni. Temoni, temoni. Semenjak sudah Lebaran Idul Adha ini belum lanjut lagi. Soalnya oh, ni agak saya ini saya apa tahu. cuaca cuaca ini berapa hari ini, masya Allah. Sering hujan. Oh betul. Ya belum ada pemberitahuan juga dari ano pengurus masjid di sana. Oh betul. ya. Bagaimana semua jemaahnya sehat semua ya? Ada yang namanya ada yang sakit, ada, yang meninggal. ada yang meninggal juga ya. Ada meninggal. Allah yarham. tanya? 6. Eh, nah. masalah Jumroh Jumrah itu kan wajib haji. Iya. Ah. Uh, kalau meninggalkan jumroh atau tidak melakukan kan damgannya radio ya. Nah, kalau salah bagaimana? Ustaz Ada sebagian jamaah yang dia salah melempar karena ini <laughs> karena itu kan penunjuk jalannya kan dari masyarik. Ustaz. Iya. Halo. Uh. Ya dari tapi itu saya lihat anak-anak muda anak-anak muda yang Orang Arab tapi anak-anak muda, nah, dia salah mengarahkan jadi. Oh ya orang. Hari kedua or, orang Saudi tapi dia tidak punya ilmu. Iya betul orang Saudi tidak punya ilmu. Nah. Kebetulan tidak bersama saya yang ya alaminya kalau yang sama-sama -sama saya. Nah, ya. Kasih tahu ah itu yang tidak sama saya. Ya. Itu hari kedua na lewati jumroh hula, dia cuma lempar jumroh wusta wusta aku apa tidak dia lempar langsung pulang Allah mustaham bagaimana mm -hmm. <laughs> mau melempar dilarang sama itu orang katanya aduh kenapa jamratul wakala iya itu kewajiban itu padahal tugas tugas dia itu kan cuma mengantar dia bukan bimbingi ada nah, sebenarnya dia cuma mengantarkan jalan Man. kan memang diatur memang saat ini per per maktab supaya uh. tidak bertumpu-tumpu orang kok kan? yeah. jadi rombongan jalan mm. nah itu bagaimana di sebenarnya yang kejadian begitu jadi kayak kurang kan, atau ada juga pasarnya itu bagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Rabbana la tuakhizna innasina au akhto'ana Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami Innasina jika kami lupa Au akhto'ana La tuakhizna innasina au akhto'ana Jangan kau siksa kami pada sesuatu yang kami lupa Atau pada sesuatu yang kami keliru Artinya tidak sengaja me melakukannya Cuma ini Kita masih butuh ini Cari patuh ulama apakah yang seperti ini. Insya Allah diharapkan haji ya sah. Cuma apakah dia harus bayar dam atau tidak. Ini ya ini yang saya agak ini. Nanti coba anu. Coba cara saya tanya anu lagi nanti. Saya tidak ingat ini. Dalam permasalahan ini Allah Alam. Khawatir keliru saya menjawab kalau ini. Cuma masalah hajinya insya Allah semoga sah. Insya Allah. Dia tidak meninggalkan rukun ataupun syarat. Ya, cuman dia ini. Cuman cuman iya. Ya, nah, keliru. Dia dia dia, dia tanpa nah, sengaja. Dia kurangnya ilmu. Iya. Dia mengikuti itu orang. Kurangnya begitu. ilmu, tapi sudah ma'ruf kalau kita kembali kepada kaidah-kaidah umum. Dari dari umu siapa yang meninggalkan perkara seperti itu dia hak semestinya bayar dam itu. Kalau dia Amannya. Iya, tinggalkan. Tapi nanti coba saya takit kan, lagi. Ya. Yeah. Dam nah, misal harus bayar dam kan? Sudah jelas ini sudah lewat tasirik. Terus yang puasa tiga sama tujuh itu kan sudah tidak bisa juga ini sudah nak mau pulang. Sudah mau pulang. Iya. Nah, Jadi tinggal kira -kira ini, tinggal, apa -apa. tinggal pembayaran dam luar, aja di situ tu. Air atau? Iya. Oh dam bisa ke di, di luar hari tasirik tu? Bisa kalau Oh ini masih an -an, di apa namanya itu di tanah haram tu ya. di situ sekarang. Oh Oh, walaupun iya. dia sudah pulang nanti iya. dia minta tolong orang minta yang bisa tolong. uruskan begini. iya bisa uruskan apalagi ini ini masih apalagi kalau pendapatnya mengatakan ini masih bulan sulhijjah iya tinggal beberapa hari ke depan ini bisa. iya halo halo iya kan ini masih ulang sulhijjah iya tinggal beberapa hari nih. beberapa hari tinggal 4 hari iya 2-3 hari iya ke depan nanti coba saya lihat lagi apakah iya. dia harus bayar lewat saya tidak lupa sekarang kalau dia bagaimana hukumnya bagi orang yang meninggalkan melempar apa jamratul aqabah? Wallahu a'lam. Wallah. Ada juga kasus begini Ustaz. Ini ya. kasus al masalah ini Ustaz, nafar awal nafar sani. Ustaz. Iya ya, iya iya. Ya. Alas ini apa? Dikit ah. ja, ja dulu. Ini saya lagi taklim dengan teman-teman ini -teman belajar Nahu dulu. Oh iya. Iya. Yeah, no? Sekalian saya anu dulu. Kasihan ya, ini. Iya nanti, yeah, nanti, ya, ya. nanti ya. ya. Belajaran apa ini? Be nanti, belajar anu. Belajaran nahwu untuk ratusannya. Antum oh, antum rutin, bisa ikut rutin. nanti, bisa ikut nanti kalau sibuk ke sini. Rutin gitu ya? Iya rutin-rutin, rutin barisha. Rutin, rutin, apa nih? Oh iya, iya. Ciao. 20 menit Allah, saja Allah, biasa nanti. kami di 15 menit 20 menit. Ya, ya. rutin-rutin ya, rutin, ya. insyaallah. Yeset. Ya, ya ya. Yeset ya, jasa kemahiran. Oh ya. Yo ya. Asalamualaikum. Ya. Iya, asalamualaikum. tiba dengan selamat. Baik. Toyhon. Kita lanjutkan dulu sampai mana tadi ini? Hah? Baik. Kita katakan bahwasanya kada kalau masuk kepada Uh, fiil madhi, maka menunjukkan salah satu di antara dua makna. Makna yang pertama apa? At tahkik dengan takrib. Apa artinya tahkik? Apa makna tahkik? Sungguh-sungguh, pasti. Ya, kalau takrib dekat menunjukkan waktu yang yang dekat. Contohnya, ada yang masuk pada fiil madhi menunjukkan makna tahkik. Seperti firman Allah Mu'minun, Sungguh benar-benar Beruntung Pasti Orang yang beriman itu berun Beruntung yang menunjukkan tahkik Seperti apa? Apa takrib? Kadu qamati salat Ucapannya Orang yang Mengqamat salat Dikatakan Kadu qamati salat Ulqamati salat Nah, walaupun di fiil mau tapi ini belum tuntas belum selesai, baru mau dilaksanakan. Artinya pelaksanaan solat sudah tidak lama lagi. Ikoma, kalau koma ti salah, kalau koma Kalau masuk pada fiil mau juga kata beliau menunjukkan dua mana. Ma salah satu di antara dua mana. Ma bahkan kita katakan kemarin bahkan ti, tiga. Mana yang pertama sesuai dengan di kitab? makna taqlil makna taqlil sedikit jarang-jarang sedikit seperti apa seperti apa kadayazduku alkadzubu kadang-kalanya orang yang pendusta itu ada benarnya kadang-kalanya dia juga jujur tapi lebih banyak boteknya nah maka kadayazdukul kadang si dusta itu si pendusta itu apa benar kadang-kadang juga benar ucapannya kadang nah seperti ucapan orang Arab lagi kadu yaudul bakhilu kadang-kalinya orang bahil juga apa dermawan artinya kadang-kalinya juga dia memberi walah pada asalnya Pak dia kikir kadu yanjahl balidu kadang-kalinya orang yang bodoh juga lu lulus kadang kala tapi ini taqlil sedikit Nah. Kemudian kalau yang menunjukkan taksir menunjukkan banyak, kebanyakan seperti contoh hmm. kadoyanalul mujtahidu bughyatahu kadoyanalul mujtahidu bughyatahu buah kebanyakan orang yang sungguh-sungguh itu menggapai cita-citanya. Ya, mendapatkan keinginannya cita-citanya juga kada yafa'alu taqiyul khaira. Buah kebanyakan orang yang bertakwa itu melakukan kebaikan. kebaikan. Jangan jangan jangan artikan kadang kala, tapi kada. Jadi kada ini hati-hati. Ya, maknanya mengartikan kada. Dilihat masuk pada fi'il madhi menunjukkan apa? Tahqiq, pasti sungguh-sungguh. Kadang menunjukkan waktu dekat. Masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan Makna takfir, kebanyakan. Ataupun kadang menunjukkan apa? Sedih, sedikit, kadang kalah. Kadang-kadang itu maksudnya. Jadi kita artinya sedikitnya taklil. Kadang kalah. Kalau takfir, kebanyak, kebanyakan. Dan mana ma yang ketiga? Tahkir. Seperti Allah mengatakan. Dalam surah al ayat yang ke-18 jadi qad ya'lamullah. Ya pasti Allah tahu, ya. Jangan katakan, jangan katakan kadang-kadang. Jadi qad ya'lamullah ini maknanya apa? Ta tahkik ini, in walaupun dia masuk pada fi'il mudho mudhoare'. Naam. Qala rahimahullah wa amma sinu wa saufa. Adapun sin dan saufa fa yadkhulani 'ala al-fi'li al-mudhari' wahdahu. Adapun huruf sin juga saufa maka keduanya masuk pada fiil mudhari saja. Ya, alal fiil mudhari وحده. Jadi ketika kita lihat sin saufa pastikan setelahnya Bahawa itu adalah fiil mudo mudhari. Tapi kalau lihat kada masuk pada fiil ya mungkin fiil maudhi mungkin fiil mudo mudhari. Ya. Tapi kalau sin saufa dipastikan Bahawa itu adalah fiil mudhari wa huma yadullani ala at-tanfis huruf sin dan saufa ini ya menunjukkan at-tanfis apa namanya tanfis eh waktu yang akan datang ma wa ma'nahu al-istiqbal at-tanfis al-istiqbar nya waktu yang akan datang ila an-nasin hanya saja kalau sin ini kata beliau aqallu istiqbalan min saufa kalau huruf sin yang digunakan Waktunya lebih dekat Lebih sedikit dibandingkan Dari kalimat Daripada huruf Saufah Saufah Aku akan memberikan kepadamu Dirhaman, artinya dalam waktu dekat ini Tapi kalau saya katakan Saufah u'tika dirhaman Masih lama itu Ya, Faham tidak ini? Naam sa usafiru berarti mungkin dalam waktu dekat tapi antum katakan saufa usafir kala aku akan bepergian masih oh, lama itu ya jadi sin saufa sama-sama masuk pada fiil mudhari tetapi kalimat sin digunakan pada waktu yang lebih dekat dibanding dengan saufa so, yang kalau saufa itu lebih lebih jauh naam Adapun sinu panahhu qaulih taala adapun sin penggunaan sin yang masuk pada fiil mudhari seperti firman Allah azza wajal saya qulu sufaha minan nas saya qulu bagaimana cara mengiraapnya kita katakan sin harfu tanfis sin ya harfu tam, apa harfu istiqbalin antu saya katakan seperti itu Asinaba As harfu istiqbalin. Kita katakan harfu tanfis. Ya, naam. Yaqulu fi'lun mudhof mudhari'. Yaquluni fi'il mudhari' marfu' di rafa'. Kenapa di rafa' litajarrudihi minan naasibi wal jasim Apa artinya litajarrudi? Karena so kosongnya, tidak adanya Amil menasab di depan seperti umpamaan dengan lam wal jazim juga tidak ada huruf menjazam seperti lam umpamanya. Karena seandainya ada huruf menasab tentu akan di Fathah Yaqula yakulah layakulah umpamanya ayakulah. Seandainya ada huruf menjazam akan dikatakan lam yakul maka ketika dia kosong tidak ada huruf menjasam, tidak pun ada pula huruf menasab. Itu maksudnya, lihat jerudihi mina nausibi wal jazimi, karena sunyinya kosongnya dari amil menasab dan menjasam. Sehingga dia pun dira, dirafa, mam. Sehingga ini. Uh, kata para ulama nahu, amilnya dis amil itu ada banyak. Ada istilahnya amil lafaz dia, yeah. Ada amil ma'anawiyah. Ini amil ma'anawiyah namanya ini. At-tajarud. Ya, pada piil mudah. Mudahari. Ada amil. Ma'anawiyah lagi yang lain. Seperti al-ibit tidak. Seperti pada mubtada. Mubtada. Zaidun. Qaimun. Zaidun. Mubtada. Mana amilnya? Amil lafzi. Namanya. Apa? Amil ma'anawiyah namanya. Yaitu al-ibit tidak. Kerana dia permulaan. permulaan. Tapi kalau ya'kulu muhammadun. Ya'kulu ini amil. Apa namanya? laf eh juga yaitu tajad tajarrud kosongnya tidak adanya huruf menasab dan menjasam. Naam. as sufahau antum katakan apa? Fa'ilun marfu'un wa lamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahira. Subaha karena kenapa bisa umma? Antum karena dia apa? Jamak taksir. Subaha itu jama' mufradnya Safihun Safihun Ja'as-safih Mumpama Yakulus Safihun Satu orang Tapi sufaha Orang-orang Yang safih Yang dungu Yang tidak tahu Menempatkan sesuatu pada tempatnya Itu Membira. maksudnya apa? Supaha Yakulus sufaha'u Jadi sufaha'u nifailun marfu' Walamatu rabbi Dhammatun dhir Liannahu Jam Jamu taksir Ma'am Min nasi min nasi jar majur, min al-Pujar, al-Nasi isim majurul, bimin orang tujari, al-Kas, al-Kasra. Syaitnya dari uh, ayat ini, saya kulu. Ya kulu, fi ilmu Dari mana kita tahu itu fi ilmu Ada sin di depan. Ya. Juga setelahnya, saya kulu laka al-Mukhallafuna. Saya kulu laka al-Mukhallafuna. سين حرف استكبال يقول في المضارع مرفوع لتجرر للناسب والجاسب ولما تربي ضمت ظاهرة لك جر مجر لم يحرف جر لا حرف جر كاف ضمير متصل مبينون على الكسر في مهل جر في مهل جر نعم المخلفون المخلفون فاعل مرفوع Wa alamatu Rabbihi Al-Wawuh Ya Niabatan Ani Dhamma Lianna hu Jam'ul mudhakkar salim Wa nun Nunya pada al-mukhalafuna Nun Iwadun anittanwiyini Ya Naam Iwadun anittanwiyini Pada kalimat Mukhalafun Ya Naam Wa amma saufa Fanahhu qawlihi ta'ala Lepun saufa, seperti firman Allah Taala, "Walaupun ia akan memberikan kepada kamu, kamu tidak akan menerima. Walaupun ia lamnya, namanya Lamul ibtida ibtidah. Walaupun Lamnya apa? Lamul ibtida, Artinya huruf lam permulaan. Walaupun ia akan memberikan kepada kamu, kamu tidak akan menerima. Sofah harus dikabul. Yugi ka, yugi? Fikar, muzarig, marfouh, lihat jerudimu nasibul jasim. Walau macam terpilih, dzammatun mukaddarah. Ya, asalnya yugi, aga yugi, ya yugi. Nam, dzammatun mukaddarah. Mana min tuhriha? Apa menghalangi sehingga dia tidak muncul? Hah? Efik? Efik Bisa? Yuutiyu asalnya? Yuutiyu? Kali asalnya? Yuutiy? Ia tak? Yuutiy? Jangan? Yuutiyu? berat? Liffikal maknanya dikatakan? Dhammatun Mukaddara? Mana Aminul Huriha? Dhammatun Mukaddara? Ya. Namp. Kenapa? Diperkirakan? Liffikalih? Ya. Mana Aminul Huriha? asfiqal nam no. wala tur fi dhummatun muqaddarah man aduri asfi asfiqal ta artinya asfiqal ini apa artinya asfiqal Abu -ubadah? berat berat artinya bisa muncul sebenarnya bisa kita katakan yuuti tapi berat di lisannya orang-orang Arab sehingga yuuti nam no. thoyib rabbuka uh, wala sa yuutika rabbuka kafnya apa kerana anda mengatakan domirun mutasil domirun nasbin mutasil mubuniyon alal patah pi mahalih nasbin mafulun bih pi mahali nasbin apa? mafoolun bih awal kerana ini ia tebut itu dua mafool rabbuka failnya rabbu fail mervu alamatu rabbih dan matunduhir rabbu mudawaf wal kaf dhamir muttasil fi mahall jarr mudhaf ilayhi ya rabbu wala sawfa yu'tika rabb rubuka ay rabb mudhaf wal kaf fi mahall jar mudhaf ilayhi naam kemudian disebutkan jumlahnya fi'il dengan uh, fa'il fi mahall rafin ya uh, khabar darimu mubtada naam Baik dari surah Abuh ini wala apa sebelumnya ayat ini Naam Qala rahimahullahu taala syahid dari sini wala saufah ini saufah yu'tika ya setahu saufah ada yu yu'tii almudha mudhari Saufa nuslihim nara juga syahidnya saufa nuslihim jadi nusli fiil mudhari mudhari di mana kita tahu ini fiil mudhari ada saufa di depan ada sau saufa nusli fiil mudhari marfu li tajarrub jazim apa tanda rafa situ dhamma muka dhammatun muka muqaddarah dhammatun muka muqaddarah alal ya'ih ya na'am nusli na nuslihim na nara nara apa e, i'rabnya maf'ulun bisani na walau saupan nuslihim saupan nuslihim nara hanya him ini apa yang him setelah nuslihim itu itu apa dhamir nasbi muttasil fi mahalli nasbi maf'ulun bi awal naranya maf'ulun bi keduh. kedua tehwan dan ingat setiap Jangan setiap setelah fi'il itu Tidak ada mudhaf bilahi Itu sudah kaedah Jadi ketika ada dua setelah fi'il Jangan antung pikirannya antung Itu adalah apa? Mudhaf bilahi Imma dia fa'il atau imma dia maful. maf, maf, maf l -l. Jelas, ya Ima dia fa'il atau apa? Mepul Kecuali mungkin kalau di fi'il nakis ya, Mungkin dia Apanya? Isim Isimnya Nam Qaib Qala rahimahullah Saufa yu'tihim ujurahum Saufa yu'tihim ujurahum Ngirapnya sama Syahid sini yu'tihim Yu'ti adalah fi'il muda Mudarik Apa tanda saja itu fi'il mudarik? Ada saufa di depan Ya latihan mengirap ya Sekali-sekali kita latihan mengirap Seperti tadi Qala ammatanithu sakinati Selesai Juan. Sin Saufa ini? Ma'am Kata, 'Ammatani, Ammatatani di sakinah itu. Tidak dihulul pada fihl maudziduna. Gairihi. Adapun takatani di sakinah maka dia masuk pada fihl maudzid. Ya, tidak selainnya. Artinya takatani di sakinah itu, ini khusus masuk pada fihl ma maudzid. Ya, Cuman bedanya takatani di sakinah itu masuk di akhir kalim kalimat di akhir kalimat. Beda kalau kade dia masuk pada fi'il maadhi tapi itu di a di awal mam. Qala wal ghadu minha ghadu itu tujuan maksud. Wal ghadu minna tujuan dimasukkannya didatangkannya tata nits di akhir kalimat itu kata beliau adillatu Ad ala anna al ism alladhi aslad hadzal filu ilayhi muannats. Bah, untuk menunjukkan bahasanya isim yang disandarkan oleh fil tersebut padanya adalah mu'an, mu'anas, jadi enam. Sawn akan nafailan sama saja dia fa'il nahu qaulat Aisha tu mukminin. Jadi tujuannya didatangkan apa tatan di sini? untuk menunjukkan bahwasanya kalimat yang setelahnya fa'ilnya itu muan muannas qalat aisyatu qalat qala fi al-madi bin al-arab ta qala apa tau tanif at-ta namanya apa tau at-ta'nif -ta tau apa at-ta'nith -ta aisyatu fa'il marfu orang marfu fihi Tuhan <tummatun> maafkanlahhiratuh. Aisyah tu umum umuminin, umum umuminin badal. Ya, umum uminnya apa bah, bah, badal umum mudah. Alumuminina mudah afun ilaih ilaihi nam. Tahuan? Ya, jadi syahid jadi sini apa? Ya, qalat Aisyah qalat Nah ini menunjukkan bahasanya fiil. Ya yang apa namanya isim alladhi asnada hadzal fi'la ilaihi muannatsun muannats artinya disambungkan dengan fi'il tersebut disandarkan dengannya menunjukkan muan muannats am kana naib ataupun berjadi naibul fa'il ya nah furishat daruna bil musti ini furishat namanya fi'il madhi mugayyur sigah Fi'il madhi mabnion lil majhul ya fi'il madhi mabnion lil lil majhul atau antum katakan fi'il madhi mabnion lil ya fi'il madhi mabnion lil atau ant bisa kita katakan fi'il madhi mugay mugayiru sih maksudnya purisa fi'il madhi mugayiru ada pula yang mengatakan fi'il madhi mabnion lil majhul fi'il daruna ada runa bukan lagi fi'il namanya fa'il tapi nama naibul Fa'il ada pembahasan khusus akan datang. 6 Darumulawp nunyep imalejari mulawp ilahi walmuradu an nasah kina tun pi asli waktu dan yang dimaksud dengan tak tak di sini adalah yang diinginkan adalah asal peletakannya, asal penggunaannya, bahawa itu tak nif tak tak nif. Walau itu rute hariku haliauri takhalusi minar sehingga nantinya kalau kita dapatkan. Kadang kalanya tak yang disukun tadi tiba-tiba sudah hidup bergerak bukan lagi disukun. Kenapa? Liaru di takal lusiminal tika ini supaya kita apa namanya uh, dengan tujuan untuk menghindari ketemunya dua sukun. Itu maksudnya liaru di takal lusiminal tika untuk apa? Supaya hindari ketemu dua sukun. Tak boleh ketemu dua sukun. Ketika ketemu dua sukun, harus digerakkan salah satunya. Fina huwi qawlihi, ta'ala seperti firman Allah, waqalati khruj. Masalahnya, waqalat ukhruj. Iya, waqalat ukhruj. Tapi, karena ketemu dua sukun, itu ta' dengan alif, maka dibacalah, ta'nya tadi yang tadinya disukun menjadi dikasrah. Itu maksudnya, ini asal penggunaan waqalati khruj ini disukun. Tapi karena supaya kita menghindari ketemu dua sukun, maka salah satunya harus digerakkan, harus dikasrah. Wakalat imraatu Fir'aunah. Asalnya Wakalat imraatu. Jadi sukun yang dimaksud ketemu dua sukun sukun apa? Sukunnya nyata dengan sukunnya alif. Ya, alif itu pasalnya disukun. Jangan sampai yang dimaksud di situ uh, kh bukan, atau yang sukunnya mim bukan, tapi sukunnya alif di situ. Ya. Kemudian juga qalat ta'taina ta'iin. Di sini qalat asalnya qalat ya. Tapi karena setelahnya ada untuk menunjukkan uh, musanna sehingga ta'nya pun digerakkan. Ya, difat difath bukan lagi di su di suku sehingga dibacalah qalata. Jelas saya kan ini? jelasin maksudnya tadi ini. Ya. Diperhatikan bahwasanya ketika fiil madhi bersambung dengan ta' ta' ni sakinah ya, maka ketahuilah tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya apa yang di kalimat yang disandarkan padanya itu menunjukkan apa fa'il. Kalimat yang disandarkan kepadanya imma dia fa'il ataupun na'ibul na fa'il. Fa'il. Seperti fa'il itu tadi. Qalata isyat umul mu'minin. Adapun yang naibul fa'il. Purishadda daruna. Wa bimma taqadda ma yatabayanu laka'anna alamati al-pili alati zakar al-mu'allifu ala thalati aqsam. Dari penjelasan yang telah lalu. Jelaslah bagi kamu bahwasannya. Sesungguhnya tanda-tanda apil yang disebutkan oleh mu'allif. Itu sahib al ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama kismun yakhtas subidduhuli ala al-mawdih ada bagian tanda yang khusus masuk kepada fiil madi wa huwa ta'ud ta'nifis sakina itu ta'nifis sakina wa qismun yakhtasubidduhuli alal mudari ada pula bagian tanda yang dia khusus masuk pada fiil mudari wa huwa sin wa sofa itu sin dan sofa wa qismun yastariku baynahuma dan ada pula bagian yang bersekutu antara keduanya masuk pada pi'il ma'udhi juga masuk pada pi'il mudhari iaitu apa? K kada jelas ya? jadi tanda is, tanda uh, pi'il tanda pi'il dibagi menjadi tiga tanda pertama ada tanda khusus ya ada tanda khusus masuk pada pi'il ma'udhi apa itu? tanda ni sisa kira di akhir kata kemudian ada tanda yang khusus masuk pada pi'il mudhari' itu apa? Sin sofa ini di awal dan ada yang tanda yang bersekutu madi juga masuk mudhari' juga dimasuki yaitu apa? kada wallahu alam tinggal sedikit sebentar tapi masih panjang pembahasan ini setelahnya kita cukupkan subhana kallumun kita seduallah inastaghfiruka